سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمي طبق جمقيت طبق كي صلی اللہ تعالی ابراہیم و علی ابراہیم دغه د marked دي کوم سبق شه او اللهم صل علی محمد و علی آل محمد اللهم رحمت劳لیگا او محمد صلی الله علیه و سلم باندې والا محمد او پتا ودارو د محمد صلی الله علیه و سلم باندې ممګریو چې د آل کترفع خلق واغستشی چې د نبی له سلام آل خپل دانش ماری چمنګا سیدانی بنو هاشمی بیا کو د نوح علی السلام مزوی چې کوم اقوم د نوح علی السلام زوی وکنا القران واي چين نبو ليس من اهلك دې استدال نه نه دي مطلب څه زه خود دې او تابدار دی نه دي تابعدار الله مراد تابعدار دي د نړۍ سبق کې کما صلى الله عليه لكثنغة جدا رحمت را لے گره او پا ابراهيم علیہ السلام وعلا آل ابراهيم او پا تابدارو دا ابراهيم علیہ السلام بعد لے سب ابراهيم علیہ السلام دا نمی و لواوشت نو علیہ السلام نمی وانا غزت باقی ام بیادی داگین امون ایوان اغسطو. اوزو بخیال کرده با دی امونس کی منگ زیاد دیتنی. دی ابراهیم علیہ السلام دانو محلو. ابراهیم علیہ السلام تذکره بکی دیر را دیت. وزی اولا وجدادا چی دا ابراهیم علیہ السلام دا دنبی علیہ السلام نیکو داینګه جبرائیل علیه السلام دعا کړیو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يدلو عليهم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحکمه بیت الله تعمیر جیکلو کو بیت الله دا تعمیر رپس ابراہیم علیہ السلام دعا وکړه یا الله دا کور قومي جوړ کو ستا کور خو د دې لپاره یو معلم او یو استاد پکارل اشاره و نبی علیہ السلام ته چا خيري پیغمبر چې پیدا کړي یا معلم او استاد رسولم منهم دا د خاندان دا خلک دا د اولاد نه دی دا په نوڅو کی ایبراهيم علیه السلام دوه بیوې نه وی د ایوینا السلام او دبر نه اتاق السلام عیسیٰ علیہ السلام اولاد کی یاقوب علیہ السلام و بیدہ یاقوب علیہ السلام نبات چیس سمرہ انبیاء جی دیسا علیہ السلام کو ری ترتول دیساق علیہ السلام پا اولاد کی ریدی دیسمایل علیہ السلام پا اولاد کی پیغمبران نو مایلی السلام په اولاد کې په اخر وخت کې الله پاک نبیلی السلام دا غ په کې او دا په پیدا وو نبیلی السلام چې دا د اسماعیل علی دا اولاد نه دي او دا باقي پیغمبرانو چې کوم دي دا د اسحق علی السلام دا اولاد دي خبره یو دا یونک اولاد دي نو دا نبیلی السلام د اسماعیل علی السلام, السلام کې شو نو د ابراهیم علیہ السلام نوستے شو ابراهیم السلام وی رسولم من هم ته تی کم معالیم و کم استاذ دی پید الله دا پارا پیدا کے نی اللہ چی اخیصا ماں په بچو کی ی چې چی اخیصا ماں پا اولاد کی نی ماں پا نوستو کی سوال لے کا نا مو خوشی جردہ دنیا کې سوک مالدار ہوئی نو دولت منو وینو نزمون با خلوکی و برای شویشید چی دار زماز دویوه؟ چی دار زماز دویوه؟ ویدی چی ولی خبره که؟ خوی بنده ها علم و مولیدو معلم و مولیدو، یو شیخ یو استاد د قآ علیم ملیدوننو چې بیا هم و چې ارمان ده چې زما هم و دا صحیح ده دارمان صحیح دی دنیا پرستو ارمان نه کوېګوره ډېر داسې نا شکري چې بچوی مونونه کړي دامنو لورانو سره د زیره به نا شکرري رهچ وي ددې په سکول کړی نو په معړ کې روټی خو بیا خواړه که نه دا خبره چې ته بیا وونه کې ز خواده خوالله کي دالهوي چې ته زما د دی د پااره شوي دا د کو دا دنیا او د هرته دا خو زما دي بس چې ته زما شوي نه بیا به زه ستایم که نه وختي طور پر وختي طور پر خړی باندې لوگه تندا اور باده غریبی راشیدہ غمتیا ته په انبیا و راغلی دي <تصفح> موږ په دې موږ یو کما صلی الله علیه ابراهیم علی دیوځه تمارو مشو کرا دیوځه داوا چې دا ابراهیم علی السلام داغ ربه علی السلام نکړې نبی علی السلام نکړې زکا منګوایو کباده صلی الله علیه ابراہیم دا دادا چې ابراہیم علی السلام باندې دا الله د توحید په وجو باندې سپوږه د الله د توحید په وجو دا الله د یووالي د بیان په وجو دا الله د یووالي د عقیدې د بیان په وجو مو لورځوړو وروجی او و دا زکات ها و دا حج دا بیان پا و جا دایت سات ایبازی خلق منت ہے عبراهیم علیہ السلام بان زیرالله دا دین پا أوجا وها دن کی صدیات خبر آوا و decoration علیہ السلام مالی ہو و دیر تقلیف پون را گلیو مستاق بالیگیئی تقریبه کری ف heter Ephraim علیہ السلام دیر تقلیف پون او دا اللہ دا دین پا أ KE sogenبانی دیر امتحانات را گلیو ورمولید سو دین خوب ورین دین که نه په کی کې د کوې خبرې پهوجه یو خبره خو بدي که نه دا به د خلکو بدی شو ابراهیم سر سلام خلکو ته و چې مون کو غ د ووج نه خلکو د وجه او خلکو د طرف نه او د مور پلار د طرف نه او بادشاہ بعدشا د طرف ته پهغبان امتحانات راغ سختې رالی دا میان نه و ان داې ګر دی اییم اسلام باندې تقالاللیب پیر راغلی وو د خپل د کور د طرف نه د پلار د طرف نه بعدشاده طرف نه دغه شاندي د خپل کرن کې دن نه امتحانات پرې راغلی وو قیسسم د س ووجه دا الله د توغید پهوجه کمتهغید دا نن چې تاشاادو توغیددي او سنت والا بهیانې دا نن چې پو ددي خلکو بې شو که د یوازې موږ به د نشوځو د پہاڑ دور کې چې دا توحید چا بیان کړل لکه پیغمبرانو دا توحید بیان کړل د خلکو سره د دشمنی کړي دا ننک که والا انہوں که پنځریان توحید بیانې د خلکو سره بادغ ټکی وراره ده په موږ او دځو سره چاره راغره د موږ او دځو لپاره خو ډیر شیخ خلک دی اس پی نه جامه کې علی و ناګانی کې خلکو ته دموزه او د سویموز کوی یو رشاوای یو د روغ موایو دا کوي دا کوي دا کوي نه نه کې خلکو خلکو تکي دغه تر وځه اختلافونه کوه مونږ تر خلک اختلاف ولي ګي مونږ تر خلک اختلاف اګه خبره کوي چې په کومه خبره د ابراهيم علی السلام سره خلکو اختلاف کړو د انبیا سره خلکو اختلاف کړو بیو سره خلکو دشمنې کړی وه بیو مصبتتونو تیر کړي وو وجهې شو وو خلکو امبیو خپل دکیلو نوستري وو پهسهواجه وجه سو وجهه به سا وجه دا و چې د الله تو دي بیا د الله یووا را نو خلکوتهالله پ جنګلی کوله چې دا الله سره مبل سووک شریک نه جوړه وي په دغ خبره د ابراهیل اسلام ترا د پلار د پیدا شو څنګه دشمنی دومره خطرناک دشمنی چې پلار و ته وای و احجرنی ملیه واهجرنی واهجرنی ملیه او زما د کورنا جداشه زمانہ د ډيري مدی پورې سو پوری چې د خپل خبره نه توبه زما پدی تربان نرانشی او زما نہ قران یا پدی تر پرانشی بولے ابراہیم علیہ السلام خط لار تس ویلو وکیلی کتو کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وائے جنند تپ تو رگی چدام کو من کی ویلو وایو بولی من دے پیغمبر نون بار بار ال خپل تار تے خبر کڑی وا او گوره قران سورۃ مریم سورة مریم، شوالا سمتی پارا، آیت نمبر بیالیت، دو سالوی ختم، سالیت نشورو کوم شپادا سمتی پارا سورت مریم وذکر فی الكتابی ابراہیم بیان کپ کتاب کی ابراہیم علیہ السلام حال دے ابراہیم علیہ السلام بیان کام پیغمبر تاللہوی دے ابراہیم علیہ السلام حال خلقو تبیان کام انہو کان صدیقا نبیام بے شکا غڑے رشین نبیو سرش شای ویلو. سرش ویلو. نو قرآن ویلو. ایس قارلی ابیهی کلچو ابراہیم علیہ السلام خلپ لارتا یا ابت ای زما جی ای زمادہ بابا لی متعبدو تولی بادت کے مادا چا لا یسمعو چا اتارا مدد شناوری ته چور ته لکه ما د دور کې چې خلک وي کنه پیره بابا رحمت شي دې چې پاغه تمانه کې بم خلکو آغا زال خدایان جوړ کړو واغې ته به اوازونه کول پلانیا بابا رحمت شي پلانیا بابا رحمت شي ایبراهيم علیه السلام خپل ضارت ته وایې لم تعبود تو له عبادت کې ما دا چاله اسمعو چغستا رحمت شي ناوري ستا واز ناوري د لر یو د نیس دی ناوازه ورون کېڅوک دی یو والله رامدد شی به چا ته یو واللهته ته پهمون ک ر ته پهمون کې ته یاابدو یا اللهمونږ خاص تا بعدت کوو زبل چاانه کوو و یاګ او خاص تا یم دا غواړو پهار کار کې رامد شی به صرف تا ته وایونیبرا مېطراف پر کارته وئ چې زما باباجانان رامادت چېر په الله توعام ترته دا خبره کړو دا خبره څه ده غندل دي واه ته کوندر کوي 두고 هغه ته دا خبره لري خطرناک کارونه وي دا وي کوي دا په یوهن دبل دین خبري کوي اوسم چې ته بیان کوي کنه خلک وي دا وې استاد زادین بدل لکه زو له خبره هغه دا قران خبره ده ابراهيم عليه السلام طلار تم دا خبره سره آشناوند کې لګی دا ابراهیم علیہ السلام او دسوئی لی مطابدو تولی بادت کے مادا غچام لا اسمعو چاگستارا مددشی ناوری تاواز ناوری تا سلام ناوری یروی مڑی اوری سنگ اوری وی تیچی پا قبرستان تیریگی نوی تیچی اسلام علیکم یا آل القبور نوی مو تا سلام کونو تو نوی اسلام کونو سنت دی جواب اور کولی واجب دی وی تا جواب اوری دلن مسال دادا اسلام باغا که تا اواز فوری کنا تا تا خونیز دی اناس تا پا عالم برزخی او تا تا سلامونا که دا دیدینا اگتایی چې پا قبرون کی نو پا قبرون کی او گورا دا دو علا قبرون لکولاو کا کتا تا پا که سوک پیلاو شو تا برد نی نازماباد کی زمینگی و مارگره دی ناغا مورلا مورلا محمد طاهر مکی رحم الله دا غبی مولا او داغلا مې والدته تاسو په کوم ځای کې خپ کو داغوی ویله پاپوش دا قبرستان هو انته زماده نیک قبره پښتې نکاح قبره مو کړسته او د نکبه قبر کې به خپل والدته دفن کو اړو کی کوم راتو وثم یو طرف تکلو اګه مخ قبرتانو نه وړکې اخل کو څخيال له اخل کو خیال دا ده چې دا بدن به دی, دی قبرونه کې څومره دنه مخلوقات دي کنارې دي زنارې دي ټول خلکو دا خیال لږی دا به کې د په شانته روغ رمټ جوندي ګړندی راځتي بالکل ټک ټاک هم په شانته برابر نه دا الله باندې کار نو دا دا دسري دا کيده خدا ګوځې اوس اوس خلکو ووي خلک ووي اوس خلکتهوي پته نشت که نه خلک د قرآ نه خبر دي قآ نه دي او بیا داو ایمه و د مولیا نو سره کې دخل کو خیالات دادی چې بس داغو روغ پروګرامټ پدی کې دا ټول لاس تی اولیا دي دا اولیا موي دا کو د عبارت کړي دالا پکې ګور مړی لبه چې راځي نه وي د سر طرف نه باندې راځي خو طرف نه باندې راځي کج دي سې کول کې او دته هرار تختکاري دا په د لاره چې سووک ترېږي دا می او دا د دنیا ټول خو چې به دنیا کې دا بابا او دا دا ته چې تا چې خ کړي دي پل دا پلار یا خپل منی کو دی چې په دنیا کې ژونده او که نه دکه د ته به محخاموک را نه زهی بچوړې باونه پیجن ژ ما ته خو نخکاري دا سووک دی وي یه بهچوړی دا سووک د بوانهوي ماونه پېژنددو او ستا د خبره میوانه وورئ ته لکه زوره ووا خبره میوانه دنیا کی د زم کې د پااسه او د خبره بیننا وور ده او چې کته خبر ته کووشونه دی اوس د لر لونناازونه وي عجیبه کار دیه بیا دنیا کی د س کول نه کوله، کوی ترکو نظرې کار نه کوو هلته پهتهنیشه چې کوی چې چشمې تهه میلا شوي دلته دې څه کول کړي ته تا وګورې څډیا دا قران ته یو دا منفه کوم راوړي قران بار بار وای کوي وان هاذا صراط مستقیما فتتبعوا بار بار قران وای وان هاذا صراط مستقیما فتتبعوا الله اذا قران زمانه غلا را دا فتتبعوا پدیپ تروان شي ولا تتبعوا والله تطب س سبول د ت جمع ده په نوررو لاو پې مز په نوررو قې سوو پې مځ په نوررو ګو پسې مځ ف ت پهې قآ بس ووا چې دی سوي ووا ران سو امواتون غیر احیا امواتونقرآ ووي دا مړ دي مطلب د غیر را غیر روحیا بلکل پهېژ ن نشتا په یو رکقي نشتا ن شته بلکل ژوندی نه السلام دي. من نو مناخلو پهمون کې په عقیدم وره السلام بهشان نه ده اوور براhim م اسلام عقییده دا وه چې د مرک ن پس نری نه ولی بزرگی پیغمبري د مرګ نه بعد هغه به د دنیاوالو خبري لاوري د دنیاوالو خبري هغه لاوري د دنیا سره لاغه رابطه ختم شي تعلق ختم شي دي څه کوي دی ولنه مرګ نه بعد دنیا د رابطه لم داغه رابطه ختمه واکه په دنیا کې به دومره رابطه نه واه لکه د مرګ نه پرسه د هغه رابطه جوړ شي دی نو دی دا دا تا وی وی وی وی تاسو د ملک واټ دا ته کاردار د اسلام وایي هغه ته یو ځل چا وایي چې د نبی له سلام د قبر په خوا کې ودرېږي ته څه کوي وایي تاسو له ونی وایي تاسو سره سلامونه کوي د نبی له اسلام د قبر په خوا کې او دوی به چا دلته راځم زه و سره مشورې کوم او هو زه سره مشورې کوم وایي به خبر اده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی خلیفه خلیفہ دی د مسلمانانو خلیفده مشور ده هغه مشوره کوي د عمر تر سره د صحابه کرام مشوره جوړه کړی دی زرا ابو بکر صدیق او یو اور تر تر نبی له سلام قبر له لږه غلې دې الله پیغمبر امغه مشوره کو تا له پک مشورات لم تبق من له مشوره راګه څوک ثابت و دي شي یو د مور راول نشي ثابت و دي یو صحابي راغله او د نبی له د قبر په خاطر دی او چا دې تاسو کړی چې تکه او هغه ویل چې رغ او پیغمبر سره وشور کوم د marked نه بعد او نن اسلام 1002 خلکو ته تاسو تاسوب تا تش سلام تا وکوي سلام هم دا او ری پیغمبر دایا ساده پدې سره کوی د قبر ته ځه پیغمبر سلام وری نبی اله سلام دروازه له سره راغله سلام کړل دي نبی اله سلام د صحابي قال ته نبی اله سلام سلام نبی اله سلام کړل جو تا ابي دن نه نبی علیہ السلام نے سلام جواب ورکڑا دی نبی علیہ السلام کو قسم دے که ما ساوا دوری دلی سات ادنی بی وقات مشکات کی دا حدیث موجود دے ابراہیم علیہ السلام اکی دے سوا لی ما تابدو ما لا یسمعو ولا یبصرو تولیبا دسکی داغچام لا یسمعو جاغناوری ولا یبصرو او ناغینی دلوم نشی ورا سماعت او بصارت وړل دي ترتل لدا کولې شي او ریدل کولې شي او په دی دور کې دغه څه واقع دي دي زار شمد الله دې کتاب لا د ابراهيم عليه السلام ده خليره چې الله پاک کبي خبره راويستي اې زم د پارا دومره د خير ذریعہ وګرځولې د ابراهيم عليه السلام د خليره الله پاک هغه خبره راو کې جوړولې چې هغه تر پورې د خلکو لپاره یو عبرت یو نو او یو عاقله او ګرځیدا وڅنګه کوي کنه چا د اوسه پوری ویلی دي چې رماړې ګرځي ییزه چا ویلی دي چې رماړې کینی پاتې پډړا اوري نه دا نه وای ها دا اوري چې دا وای چې مړې اوري او دلته تکدوه خبرهږي ایبراهیم علیه السلام هم دا خبره یوکلی او الله هم دا خبره یوکلی او قران هم دا خبرهږي ما وتا ته یې کوي ګور نه نه ماړ او ری او دل کولې شي باه خبره خلاص شو درمه خبره کوي ولا یغنیان کشیاب او نشي دل کوله ستاره تکلیف معمولی زره برابر در تکلیف نشي دل کوله اوسوم غلطی کوي بابا قبر نه چي نو نوبسوي پسوار له وړه وو دا غاډي بکو لو کو راغلم قران رد راتي ابراهيم عليه السلام د دې راتي ابراهيم عليه السلام نوم بغا خلق کبا صلی الله تعالی ابراهيم وعلى ال ابراهيم څنګه چې رحمت را لګلو په ابراهيم عليه السلام وعلى ال ابراهيم او تابعدارو د ابراهيم عليه السلام تابعدار ته دي ما او تا یو کنا کو چې واقي داغه تابعدار شو مونږ باندې به الله خپل رحمت را لې ننه به مونږ رحمت را وریږي اه حدیث کې راځي چې کمزې کې شرکیږي دا کم انسان عقیده ده شرکی پاغل عادت راوړيږي آتا ملائک خيري کوي لا نتیدا هغه لا نت راوړيږي ذل زره خلق کوغړو تا چولې دي وې دا به زمانہ تکلیف در کوي او قران وی ولا يغني عن كشيا الله نه ته واغورې برڅو تکلیف سره در کوي نشي تار خلق لا سنت چولې دي تارونه هوتا چا م تا چولی ديته چللی تا به زماه تکلیف دی کوي تا به زماه ډو ب تا به زماه پیبارې ل کوي چا کور کې اچوللي چا دوکانو کې اچولي یا لکه داې دوکان ته تا چوللي و چې ګران پ را ګران چې د بل دوکان ماېستر پټېږ او دلته راڅوک چې سووج چ تا دوه وکي ولې و چې انته بیا په ګورو بور پیس وګړي وا وا وا حل دبليو د پیسو باران کی نو تد دې خلق واقلی دي کمزوره بس مصیبت کی خلق اخت دینو نو ته مسیبت کی اخت دی لوی پریشان ده لوی غم دی او خاص کر زران پدیشی کی ډیر مبتلا دي قران له بغیر نکي ورخه ته قران له بغیر موږ د دې تو بغیر دې شو قران ته کې نه نن زموږه طبختو كما صل لیتام لکه څنګه چې د احمد عليه ګلو علي ابراهيم په ابراهيم عليه السلام والا علي ابراهيم او په تا بيدو د ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام په ډارته خبر وچوګلا بیا ته مخ کیته وي يا بتي ای زم اپلارا انی قد جانی من العلم ما لم یعتکم ای زم اپلارا بیشک ما تراغلے دے من العلم علم دوحی دوحی علم ما تراغلے دے اللہ علم ما تراغلے ما غلم یعتکم چې ذرا گلے تاتا ای زم اپلارا خبا کی گا مو تبا سوے چی گورا د سوے دے دمر مشروع, مشروع کی او دمر دے پوخ پوخ کی ادله لګیا دې ما ته خبرې کوي دسوې اې فلار د ځاننن یې مليګیا انی قد جانی من العلم مال الله علم را کړه دې هغه چې تاسو یې لم نشتاب او زمادا حفظ جوړي کی چې هغه علم زخکارکم پخپل کور کی ذات احکارکم رمادا حفظ جوړيږي چې هغه علم احکارکم پاغه وکي چکل ذ شرک وینم کلذ بی ذات وینم نفت تبعنی اے زمابلار زمہ خبر, خبر او مالا زمہ تابیدار یو کا احدیک او وب وب همتا تا نی غلارام یری چې ته ما خبر دي عمرلا او دا الله دا خبر دي عمرلا لنی غلار اربه ته ملا وشی تو بلار او ته سوي ها علیہ السلام لا تبیا درو خبر گئی یا بت اے زمابلار تا تمینت کوم اے زمہ بابا جانم اے زمہ دادی مینت دتکوم سوال دتکوم تول لا تابو دی شیطان دا تید چید چاہی عبادت کے دا تید چید چاہی عبادت کے دا چید کم اولیاء و عبادت کې توجو دا تید چید کم اولیاء و عبادت کے دا تید چید کم و بندگان عبادت کے, کے، دی خوناوری او نعینی دا اخmor د هغه عبادت نکے بلکہ تا اصل کې عبادت کې دا شیطان لا تابو دی شیطان عبادت م کوو شیطان ولې دله نه الاوا د غیر بات د چا بات چې کې خبر نه دی د عبادت اصل کې د شیطان دی ان نه شیطانه ب شکهشیطان کا لر الررحمن یاسی هم دی د میروبان باید چاناپمان یا بې زما پلاره ان یااخاپو پ شکه زییرېګم پلار ته ل کیا د یا بې یا باتے. یا بې یا بې پره کوم نه خبره شروع شي د څوک وي دا موږ چوي غوا کوا صلی الله علی ابراهیم شروعي څمر پتلار ته څمر پلار مې لګیا دي ساوته وي ووسک یو بچي یو پلار یو لور یو زوی پن مور پلار ته وي نو مور پلار بده وي چې ښا تډېره په خارا غلې دا دایلم ساو کوې ترجمه دې تشهور کې اوس دی دي وي په ماده شروعو پلو دا زه ته ان د وخت دا اوس پورې چې دا دومره وخت تردوننو لکه د کاپره هم ای به خیر دا خبرې به ته کوي او برې یا ب زما پلا ان یا خاف ګوره یا ب هغه ګوره کی مکې بته ومره کار شوي که نه خواغوت ته سو یا بې یا بې لکه یو ژ مور پو کوي ممسله ته کوي او دا غاړیو تا اقاری له سبه قاریګی نه کنه اته نه چا غاړ شي او مخالفت شروع کیه بدرید شروع کی او توا ته جخ د دنیا نه تیر کا زماده پکې ته کار ده دا وېره پار کا نو دا ورکه یا بتی یا بتی یا بتی خپل اربای تر یا بتی تم خپل رام اینیا خاپو بشک دیرېګم عذاب من الرحمن عذاب دا مهربان بادشاب و تکور لشیطان ولیام شیبت دا شیطان مر گره ای بلا را ولی زن دا شیطان مر گره ای بلا را ای بلا عبادت شورو کا بلا را بس غصه ده مجید دا دمره قاره دوبان نم و دی منس دا بس سو سو زل قار شوی دم رقار دو وجود چیم ابراہیم علیہ السلام غلے نچونو سوت ہوئی لارو تو سوئی قالا دی ابراہیم علیہ السلام پلاروی اراغبون انتا عن آلیاتی یا ابراہیم اراغبون انتا عن آلیاتی آیتا آنے ما دخپلو مابودانو نام ما بل زندہ آنے ہوئی بل زندہ بیارے یا ابراہیم اے ابراہیم غلے شکورے سخم اب نوري نوري خبر دي شروع کړلې بل دین تدې خبر اړه ولید او هغه تسوي اني قد جاني من العلم اخمل الليل ابرا کړلې جا و توي لاړ و توي لئن لم تنتهي کچری د خپل د خبرو نه ملانه تا چې کم بیان کې کم بیان تا چې وځوي چې لمتابو دو مال یثم او لا یفسر <تصفيق> داخ ولا یغنیان کشیا مالهکه ته چې دا باګي دا نینې د پتهولې د چې د بر اسلام پلار دا کده و اوري دا مړه داولیان دا هم اوري همې دل هم تلیفونه د خلکوه لر لا اللم تنته که چرری ماه نه شوي دا خپلو د خبرو نام د خپل د دی بیا نه س خپله درس دی درس کوېی پلار مته سو چې دا د به د مور پلارار بدختي که نه چې دومره خپلی خبره دومره خسته بهیان صندې نه ووي ټپې نه ووي دوپړی باج نه ووي دله کتاب بهیانقرآ بیا او پلار چې د دا به نهیر مور چې دا بنا نه بایر ما مګان چې دا به نه رداران و چې نه دا خبرې ب نه کوې د لم تنته کم نه نته د خپل د دی بیا نام د مخا زه بې په ګټو باې والم والم تر دی پورې چې مړه به شي په ګټو بندې والم اوس وای په ټوپک بې والم پلو سرره بې ورکم دا به وکم دا به وکم جوورني مام لر شه زماه د ډیرې مدیې پورې اوسه سزما د کوره وای د سوکیا دی دا سووکیا دی ابراهhim مله سلام پلار چاته اخپلهغا इजतमन بچیتا تمرا صالحا بچی دمرو نیکوکارا بچی اے توحید توج دمرو نیکوکارا بچی د کورو وستو چرتی چا د کورو ورا وستو پور ری ورا وستو لوپری ورا وستو او د الله د توحید دا مطلب جدا قران وای چدا دید وجب کور ته د کورم وست لکیګی کور بچړل لکیګی نور ای ورا سلام چوکتل چپلار پدی کودی کو وستو کوره د پهې لووت للوکېبرا السلام ووي قاله و ابرا السلام سلام سلاموعلیکم لاړم بابا د الله پامان د خدې پامان سلام او ته وکو چې زما تا ته سلام دی لاړ او بې لووتلوې منو ووي یاره ووي ربی و من نو س تخفررو ل کرببي ربنا د چې د به بخاره غواړم تا د پاره د بيناولي مات آساني وردري تاسو آساني لقصو چو كي باتشاهي دكورا ابراهيم علی السلام پلار سو كو ابراهيم علی السلام پلار چه و ده نمرود لداخل جانا جو چه توا نمرود چه و باتشاه و او ده نمرود پیر چه کمو اغا ابراهيم علی السلام پلارو فکور کی دا پیسی دیره غراکونا دیر سکاک دیر نعمتونا دیر هر سا دیر او تاسو د بادشاہی کورنا ابراهیم علیه السلام راوستو پلارو کې کله یوزې کله شپی پیبي تیری کړي وخت پیټر کړي څه د پاره څه د پاره الله توحید د پاره د شرک رد یو کو لومنګ چې پدې منځ کې وایو چې کما صلی الله تعالی ابراهیم ده قسم چې رحمت را لې ګلو تا په ابراهیم علیه السلام والعلی ابراهیم او پتا بيدارو د ابراهیم علی السلام دا وی وایو دا زکه چې کار لري غټ کړو نو پموند با دی با الله پاکم رحمتل روارې انا چې مون دی ابراهیم علی السلام تابیداروش ابراهیم السلام هغه عاقیدو ابراهیم علی السلام عاقیدو د مونو نو ته مې نه کوو ته وزګرو نو ته نه کوو تم او سربت الله نه کوچی سکی زماره رب کۍ بابا باندې چې ست تکلیف را تهمو را ځي د معرب زه دم پیدا دا کړیم د مرب چې د واست ماروونه د مکې جوړ کړي دينیغ ماخه کوې نه شي هغهه پیس شي را کول چې الله زمره غه مان جوړو بیا اسمان اسممان نهپاسه بل عثمان د ټوله دنیا جوړکل له سمندرون جوړکلې د هرې جوړکل لی د د د شپ پړه انسانان شي پوره کولی د به ډیر کم زور دا به ډیرر په بختته د خپل رب له اړوند بل طرف ته خیال زیارہ خیال خپل مجبور ساتو نو سبق څنګه موږ دا او پورېو تر سبق لګځو تم کوي او دو شانتي ورستو سبق پر شرم ځوته او بل ځای چې دمراد پورې زمنګا تیرر اجتم شروع کې مخک ویل هغه د تې په درس می نه ویللي چې کو ملګري دي ماې ملګري په دي چېي چې هغه منله په کارې دي درس دی نو زنله لده په کاري مونږ هغ سره مالی تا وکوګ په خپله خو د مونږهسه کالز ما راده نهخواست منبی بارر دی او نور مرغدی دي ومنګ دي دنانو نه پکاره دی چې مونږ دا وی ترا سره ستاوو نکو تخې غلو تر وکو ماشالله ډیر زرانو پکې یي سواغ استا وري په دورتو او د طاقت مطابق سره ستوکل او زمونږ د قری مومن څخه چې ما سوال جواب خړیو او دا بشانتي ابله مدرسه چې کوم زمونږ دا زمونږه خو را الته مونږ ویلو زالګه چې مونږ تاسو کیسه سوال جواب ملوول شي د دې زرانو کې شرغادي دي تلانو کې د چې کوم زرانو ته پتا یو او واسم پتا وته دا کوم خبر ندي دا د موږ یو اجتماع د حالا نه اجتماعي کال کې یو اجتماعي په پنځېر کې قال کې لوی لوی الیمان خلک پکې راځي هر یو عالم د قران بیان کې هر یو عالم چې راځي هغه د قران خبرې دي هیڅ نه وي او ګوننو وي چې ما دا خو بلی دلو دا ملي دلې او دیسټر شولا وګوننو قرآن، الله کتاب پیغمبر الاسلام حدیث داخل کتبہ آنے او پا اجتماع کدیر خلقی واتا لکا خلق باگی کی رازی حرکی شرکت کی نو منگ با دا اجتماع کامیابی دا پارا دعا نمکو چل چله دے اجتماع کامیابا کی کم خلق چو لازی کم قاتلی کم کم ملکونونا و دا کم کم علاقونا اللہ دے بخیر خریدت سرا اجتماع راولی اجتماع دے اللہ کامیابا او دې بخیر سر الله پاک اغا خلق خلق کول کورونو ته بوزي او دې استعمال د پاره وته او که چې استعمال دي ټول عالم لپاره عالم اسلام لپاره دا ذریعہ د نجات او ذریعہ د هدايت وګرځي او دا کم عليمان پکې راضي غي بیان ونوکی غي الله توفيق ورکړي چې حق بیان کړي او خلق ولدي الله پاک دا ورېدو توفيق ورکړي او دا ورېدو نه پرسته خلق الله پاک دا عمل او مخ ته د فرور توفيق الله ټول لورکی ودریا درخاسه تاسو ته چې دا کی خپلې څو او دعاګانو ولا کوڅه کی وي الله پاک دې ټول رحم وکړي زموږه صحت لپاره دعا کوو دا تقریبا دابا زموږه په تدجی ما د توه له سینې خرابې خو چې دعا کوی بیماران ټولی او ډېر کورونه کې خلک بیمار دي زمونږه بیماری بې دي چې په یو وخت کې د ماندی د مادهویي په قضایی د څوم قضیرای راځي او تدوي الله دې ټولو رحم پاک دې نو موږ له ټول راځي او الله رب ال عزت زمونه ر دین کار واخلي په هر حال کې تدې بماروده وجي لا او تدې تکلیفونه له وجې الله پاک دې زمونه قضایی چره نراولي نو کله چې ډېر خپګې کوم دي چټې باندې زم ما ډېر که سخت بمارې چې ما کولې مچ ما تاسو چټي نه د چټې سره چړې ته ساجبه اوند کی ماسوسی نوښانات دې دې کنا نوښانات دې دې شیخ تم لمګه ورې دې ته ماಳೆ شکت هغه سلام تا سلام تعالی وی چې تبو په پلانې ورز راشي نو موسی علی سلام داغه نه ور مخه راړ یله الله ته چې ته د نومرو مخه ولې راغلې موسی علی سلام چې الله ما وی چې تاسو خبرې دې وکم الله پاک ووټو چی چې کوم وخت ته ما خو هغه وی داغه نوښان سره وته ورز و دا غيورز مخ کې دراتلو د وجلا او د چټۍ د وجلا شیخ تبوي دا غيوي چټۍ د وجلا نقصان سره وته چې ترڅو سامیره ته ا سا مېرېو سا مېرېو ک زرګر وسېو هغه کلیم阿里 راځم اکلاو خلکوله یو شکل جوړ کو تسخی فرې جوړ کو د سرو زرو او باغې کې بس خلک د داغي په عبادت وخت تل دا وځه تا و دا و دا قواځو او کشادر دې دا غلا پرم ټکي خلای کوي کو استادې آکه مجبورې انسان بلکل انسان خو کمزور دي چې بلکل بے واسه یو وڅېل کیږي دغه د الله ترپنه کې عذر دی مجبورې د کوشش دا پکاره دی چې چټي دې دا پکاره سبق کې چټي بالکل نه د پکاره الله دې وندول رحمو کې مونږه مابولې مابولې خبره چې پکاره چټي نه دي دنکو اداره وانه مبارکی و دن الټلو دې جاتلو دوار د اور د ساده لپاره مونږ په دې بیا د چټیا یې راشي چې چټیا و سره غواره داوا وره کټالب العلماء او که استاد ده هغه علم کې بیا هغه برکت نه کم شاګرد یا کوم شاګرد دا چټی کې چټی کې نو علماء دي کلی دي مونږ به خپل استاد نورېدل په سلوی خردی داغي هغه زهريلا اثر سبب باندې پاتیش سلوی خردی داغي اثر پاتیش ډېر نقصان شو چې د یوې چټې سره سروې خورېږي د دوو چټيانو سره اتیا ورې د دریو سره 120 ورې سوچ کاوي الله دې مونږ ټول رحم وکړي چې سبق سره الله زموږ پیدا کړي شوق ته پیدا کی او زلالاو ته وې دا درخواست چې سمره زلاله دلتا دا درس را دي الله باندې ګانو کوشش کاوي سبق تک یې نه قری مومنته انتهانو او بلور او ماشاءالله دا ډېر خوشاله شو ما ډېر دعا می وکړه زرا نو پکې قران شروع کړل سي پارا شروع کړل قاعده شروع کړل په دین کې ګوره شرم نشتی چر موږ وې چر دا پدی دمر بچو کې او دا دمر ان ګوریا دی او دا خو زماده پارا چې دې بدی کې شرم دی لا شیطان تا تا دا شرم مخه تکي تب خپل شرم مخه مخه تکې نه تب د قیامت ورځان ته کې چې دا په دې ډول سړیا ټول دنیا درا پوری خللی د قیامت پر ز خپل ځان نشه شرمواله دنیا کې که د خلکو ته شرمې کوم شل دلته او شرمې کوم زوب قرآن شروع کوم دا قارئ یې کې قاري مومن ته دې کې اگر علاوه کوم سبق شروع کړل لږ حوصله ځایم او کوم او دعا ولهم کوم چې الله پاک یې تاسو ته نور هم کامیابی درک او د دې د دانو ته مې راځي کوم د تیر درسته راځي الله به نګارو کینې وس خو سہولت ده په هر دیم کور کې باجی موجود ده په هر دیم کور کې چې له کي موجود دي قران مې ویری دي شوو کي دا قران دې دا کي دا قران مخکې د دینه چې سبا دا مرغ مخ نه مخکې مخکې موږ یې زکو او دا قران قسم له چې موږ د پاره دا قران دا به موږ پاره ډله کي پمن پمن بغیره کي اے دا قیامت پروس به موږ نه دا بچی دا مور او پلار دا خوندان دا اولاد دا رشتہداران دا ټول تختی قران ویلي دی یو ما يفرو قران خبر شاده که کنه تختی با زار مरावर دي تراندهره کی چې کوم غوډو پیژنې نو تختی براغه یو دا قران دی چې دې براغه تختی ښا الله اکبر دې برا نه تختی کده سره موافداري که کنه او د سره مینه قسم ده دا به موږ ځان سره سمجو کړو به منها نور خلک <سؤال> به غرممو ک رانمونږ د لاسهولي چېسی د به مونږبوزی کمم د ته د رش د سووری د لاندې چې را شه د ته وې کاته دغه ديته د دغه خاې له خځې ن ته خو ډېغه قلت من د ځې راځ چې د رش د سووری د لاندې د و دررومه د قالب د پااس او د رش د سوي د یوخ سوي د لاندې نور خلک بهلو کې تن نمې او تا تهبالته د سرخالخورې اوله اتاباب کتاب هم نه دی شوي قرآ کې دا م دي منه نن اوس کمیننه د جو. ولله مینه م خپلو به چول ورکله ټوله مینم کو جو خپل اولا له مالله پسولهداد له دغ له مخپله مینه مینه مخپله په دغ کې زایله خپله میه دقرآ بندېوللهګوه قسم ده چې د ران به بیا تا ته د خپل د میې لذر سله در کوي دی به تا ته و چې تا زما سره می نه کړي وه دا قران به په زبانې حال ووي دلته وي وفا کرو گے وفا کریں گے وفا کرو گے وفا کریں جفا کرو جفا کریں گے اور ہم یہ تمہارے طرح جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے چې سدې کڑی الله و چې دا الله کتاب وي چې سدې راتره کڑی ابد ترکم که خدي کڑی خبره که ک بد دیکڑی لبدو سیل بدل ترکم او الله تبې پد گوتا کوم چې داخدا و دي خدې ز پري دی زنمز زن دا کړه دی په ما زاننګره کړه د دې نه راغستم لېز دا کولم الله وبس قران ته موجه وبسته پیغامشه او زپوشه او دا خد په شه او د ملايك او فرشتي په شه سوچ کوې ته دی ونی را تاسو له لته دا مينت کوم درخاص کوم کومه چې راغته دې مداغو ده پر دعا کوم چې الله دې ول استقامت ورکی الله دی ول نور په او ورکی او کیو زرانه قران ته کی نهسته د دې به تدیره بیلک ته پوزوکا واستاده مخریج ول سعود واستاده به ستكون ماسوسی کی کنه قسم لباوال ابم د قوي شو اقې زم ما دې ته بس یو ټکور ده سبق نه نه امرا غلی کنه نه بس په ما سات تیری دې قران تر خپل اړشته جوړه دی خپل تعلق خپل ولي ته قران تر خپل خپل ولي جوړک دا دې دور د چ په دې دور کې انسانانو سره چې د چا سره د خپلولي کنه ادم وریکو پیسې درنه وی او څه درنه و د باندې د مانګر کې قران دې کتاب ده کته درې یو روبې نه کوي څه تاسو تعلق د قران سره یبست الله کتاب وی وی د چا مالداری تا او د چا خایسته او د چا بنگلو تر گورم قران وی حضرت گورم د چا درما څه پینی بس د هغه مرګ الله دې موږ ټول له توفیق راک اللهم طول لنا رزق شي الله فض لم طول لنا القران بو هذا علم طول <كتابع> التنسيب يا الله يا الرحمن الرحيم يا ملك القدوس سلام المعتل محمد يا عزيز الجبار المتكبر يا سبحان الله ما يا احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد <rat> <kanjamas> کما صلَّى تے درای ابراہیم وعلٰی علی ابراہیم محمد وعلٰی علی محمد كما بارک علی ابراہیم وعلٰی علی ابراہیم بنک حبیب المجید <سؤال> ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من التقین لہ لم نذول گناونه معاف کی اللہ ہم نذول خطائیں معاف کی لہ لم نطور متقیان پر اظہار کی لہ لم نطور متقیان پر اظہار کی اللہ ودي دارانہ راستی دارانہ راستی قران اور استاد کتاب اور دودہ پار راجمشیدی تاں انسانان دے کپیریاں دی دارینہ دین دارانہ دی اللہ طول الله دے خیخی بدلے ورکی اللہ دے خیخی بدلے ول ورکی اللہ دے عمل کولو توفیق ول ورکی اللہ تے راضی شی اللہ تے راضی شی اللہ دے قران دے ذکر دے توفیق ول ورکی اللہ دے قران دے ذکر دے توفیق ول ورکی اللہ دے قران تے لدا قران او تاسان کی الله نن موږ موږ ته شیطان دا قران ګران کړه ده الله نن دی شیطان موږ دا قران ګران کړه ده الله دا شیطان موږ نه دا قران یې رای کوم موږ یادونکو غو دې زمو نه یې رای یا الله دا قران موږ یاد کی لدا موږ تاسان کی الله ته خو دې ذات چې ته خو نوم دې علیم علیم خبیر ته الله تخبل دې نوم په واسطه ته تخبل دې نوم د علیم د صفت په واسطه سره الله تعالی چې الله مونته د قران علم راکي مونته د قران په هره راکي مونته د قران په هره راکي الله مونږ د قران خادمان کې الله زموږه د علاقه دا ځای چې کوم دی الله دا ټول علاقه دا ټول کورونه ماري نو زنا نه لازمه ښه طرف ته کې الله کم کم زیونو کې چې د قران اورې دي کېږي یا کاه مشل غادي دا غالي مؤمن سجده ده یا زموږه خو راغلې دي یا زموږه ابا له خور د په لانډي کې اغي اوری کوم کم زیونو کې الله ساده کتاب اوريدي کی الله هغه الله کې قرآن سره روانه کی شرکیات او بدعات او دا غلط رسوم او رواجونه ته ختم الله تزه مونږه راضي شي الله تزه مونږه راضي شي الله تزه مونږه ټولو صبر جذل ترارې نظرانا ناش کی موبایل بندي اوري سچ عام لا څلو چې الله دا چا په دې ورو ورو باندې ست قسمت جائز اچي الله تعالی اجي دروږه الله څوک چې قسمت بیماريو کی الله دغې بيماریاں نه خې کی الله بیماریان هيکه الله کمن بیمار یو لته کتابه غلی شووله الله موږ صحهت راکيده دی قران په خاطر دی قران په برکت الله موږ ټول صحته لوراکي لا څوک چې بیماران دي الله ټول له شفاې کامل عاجل وركي الله که څوک پرشرهاله دي پسټکه په پریشانو کې الله داغي پریشانې ختمي کی الله داغي دیولت سکون وركي الله داغي دیولت سکون وركي الله څوک چې پسټکه ملانجو کی مصیبتونو کې الله داغي هغه مصیبتونه اته تکلیفوره ختم کی الله تضمونه قران خدمت واخی لقد تمنننا بالقران في موتاخله ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الله تعالى على